Коронавирусът, изолацията, карантината със сигурно златно време за психологически изследвания и то в а, широк, в голям мащаб. В преди всички чухме за изследване на Софийския университет, в което са участвали 1500 души. Сега ще стане дума за глобално световно изследване, а, направено от такива потучени доброволци, които са създали анкета за психологическото натоварване, което предизвиква ситуацията с коронавируса. Интерес към него са проявили Европейският СИУС и Световната здравна организация. Това от Деяна Христова, докторант по когнитивна наука в Виенския университет. Добър ден и казвам сега. Тя е на телефонната линия. Здравейте. Здравейте. Здравейте. Здравейте. Кажете ни първо какъв е мащаба на това изследване и колко хора са участвали до този момент в него? Ами, днес а, имаме а, новина и това е, че вече минахме 100 хиляди души са отговорили на анкетата до този момент от страни по целия свят. А, работим в екип от 130 учени, от 48 страни. Мобилизирали сме се, това е по инициатива на Андрея Слиберот от Университет Орху за здания. Той създаде инициативата а, преди две, може би 3 седмици. Ако можете да се представите колко хора глобално сме откликнали на неговата покана и в момента две-три седмици по-късно имаме 100 000 души попълнили анкетата. Надяваме се това да се случи и в България. Това всъщност е основният елемент, който искаме а, да кажем в този момент и да се фокусираме върху него, защото всъщност вие сте една от учените доброволки, спомогнали и за на това мащабно изследване, на тази мащабна анкета и на български език. Български е един от езиците, на които е преведена да, и тя е. може да бъде попълнена онлайн от всеки, който прояви интерес и готовност да участва в това изследване. Защо обаче е важно едно подобно изследване? Какво, какво ще ни даде то като резултат за разбиране на обществата, в които живеем? Ами това е едно абсолютно спешно, наложително важно изследване, защото и то трябва да се случи сега, а не след а, края на пандемията. Трябва да се случи сега, за да имаме очи а, и да, да видим какво наистина се случва с хората. Това не е само една на в... А, здравен характер. А, тук сме подложени на стрес а, милиони милиони души по света и е много важно да разберем както глобалното общество, така и сънародниците си, за да можем да правим да да, да адекватни предложения, да, да, се, да сме адекватни в ситуацията, защото а, анкетата е един начин, по който бързо може да се достигнат много хора да споделят как се чувстват, да споделят как им се отразява ситуацията, защото за никого не е тайна, че е много стресова. Това е една промяна на нашия начин на живот, която изисква адаптация по различни начини. И това е начина. А ние да разберем какво се случва, за да може и хората, които взимат решения в следващия момент да са информирани, дава ни очи да знаем а, какво се случва. Всъщност, ако знаем повече за стреса, ще можем да си помагаме повече като общества и най-вероятно ще се видят и някакви а, модели на реакция спрямо тази криза и тази сложна ситуация. Вероятно ще има и културни различия. Едно общество ще реагира по един начин, а, друго по различен. Така че, наистина, тази база данни, която ще бъде събрана по този безпредседентен начин, глобален начин, би била изключително интересна за анализ. Но да ви попитам, изследвате сложни дилеми? Искам да дам един от примерите, въпросите, които задавате. Ще цитирам. Каните всички, които участват, да си представят, че страната им е изправена пред избухването на епидемия от необичайна болест, която се очаква да причини смъртта на примерно 600 души, предлагате две альтернативни програми за борба с болестта. Едната е програма А, да я е наречем, 400 души ще умрат, а програма Б има една трета вероятност никой да не умре, но ако не се получи, тази една трета, ще умрат 600 души, с 200 повече отколкото в програма А. Това е много сложна дилема. Какво всъщност ще ни покаже отговора на а, въпроса с програма А и отговора на въпроса с програма Б. Така да успокоя слушателите ви, това е единствения въпрос от този род. Всички останали са свързани с вашите преживявания. В този въпрос а, няма правилен, няма грешен отговор, като част от екипа нямам право да каже какво точно а, пок а, ни показва това, защото наистина, както вече казах, няма правилен и грешен отговор, но това а, е а, важна част от, от нашето изследване. А, и по, по този начин можем да достигнем, да достигнем хората и те освен своите мнения да изложат и нали, в един хипотетичен случай като този, да ни кажат какво би било тяхното предпочитание, какво а, смятат а, за, за по-адекватна мярка. И така, останалото аз знам, че ще, че слушателите ви, когато допълнят анкетата, ще усетят, че а, тя е създадена специално, за да, могат, за да може да бъде чут техния глас, специално, за да можем да, да достигнем дълбоко разбиране на това какво се случва с един, всеки един от нас. И хубавото, и от психологическа гледна точка, изключително важното е, че попълването на, на анкетата ни прави активни, а, дава ни а, а, усещането за контрол, което е един от най-важните показатели за психическо здраве и емоционално здраве, които са изключително важни в тази ситуация. Има много въпроси свързани с а, доверието. А, доверието в най -близ... Доверието в а, хората, които са около теб непосредствено, но и а, близките приятели, оттам следващата стъпка е доверието в институциите. Ние сме свикнали много повече да се фокусираме върху доверието към институциите. Не си задаваме въпроса, имаме ли доверие на непосредствено човека до нас, колегата така, на съседния да. стол а, да. или пък а, семейния партньор даже? В момента това е е най-важното. Защото това не е ситуация на правителството. Значи тук това не е политическа ситуация. Това е ситуация на, на цялото общество. Не само в България, а глобално. Има много засегнати страни. Имам приятели в толкова много страни. Те ми казват от първа, от, от първа ръка, знам какво се случва. И за това просто изключително важно да си вярваме, ма не само да си вярваме, ама и така да си държим, че да сме достойни за вяра, защото а, никой не може да ни спусне мерките отгоре, да ни да ни защитава. А трябва ние да разберем да вникнем в ситуацията, да се обединим, дали, дали си харесваме един на друг възгледите, дали сме различни, различни сме, така е. Но просто ситуацията изисква едно обединяване, едно сплотяване, изисква ние да повярваме, че нашите мерки днес, това, че аз се грижа за здравето, не само на своето семейство, не само на своето здраве, а за здравето на всички, които са около мен, че е абсолютно важно. И в тази връзка ам, просто знаем, че различните общества ще реагират по различен начин. Това е аспект на културната психология, но... Ам, това е един начин да си замислим. Затова казвам, че анкетата не само е а, един формален начин да се представят данни, затова не, не обичам да говоря за данни, защото това са, а, това са преживяванията, това е опита на всеки един от нас и един а, начин бързо да споделим, за да може адекватно да реагираме. Добре, а, да ви попитам набързо лични или обществени колективни безпокойства – очаквате да се споделят повече? Кое ще надделее? Това много, много зависи от културата. Добре. Но просто заради това имаме колеги от цял свят. В 48 страни сме пуснали официално анкетата, а имаме им попълнили от много, много повече страни по света. Защото това засяга всички нас. И това, което е важно да усетим и да разберем, е, че от нас тръгва. Добре, Аз, но, но днес... в един момент може да се окаже, че ще имаме картина на нивата на егоизъм, и алтруизъм в различни култури и държави. Всъщност и такъв разрез може да бъде направен. А, имаме екипи в, в нашия екип. Вече сме се организирали а, а, а, в а, екипи с различна голена, които изследват а, точно най-различни хипотези. Към момента разбира се, не мога да ви дам тази информация, за да не повлияе вашите слушатели, които ще попълнят анкетата. Разбира се. Само на финалата, и като това, това е това. А, Ограничено ни е времето. А, кажете ни, кои са ключовите фактори, които влияят върху чувството ни на сигурност и благополучие, от които толкова имаме нужда днес? Трябва а, просто, а, както вече споменах, а, едно е доверието, разбирането на ситуацията и сполчаването до каква степен ние сме способни не само да, да, да разберем, че има някакви мерки, които ние самите може да вземем, а наистина и да ги приложим. И аз тук а, много трябва да почертая а, един, един концепт, който се казва оптимизъм на штрек, така го превеждам аз от Петърсън, който означава да сме оптимисти но да сме на штрек, че ситуацията не е сериозна и ние просто взимаме всичко, което може, да всички мерки за да се предпазим, но ние сме оптимисти, че всичко ще се случи по възможно най-добрия начин. Това ни дава чувството за контрол и за сигурност и за вяра в другите. В нас. Оптимизъм на штрек. Много хубав е този израз. Нека да кажем на финала, че идеята ни за този разговор е да разпространим това проучване и в нашата страна, за да има повече българи участвали в него. То може да бъде намерено в интернет, както и на сайта на БНР, когато качим нашето интервю, ще има линк към а, самото изследване. Всеки би могъл да участва. Благодаря ви, Даяна Христова. Когато сте готови с анализ на резултатите, ще чакаме в хоризонт до обед с предимство да ги оповестите. Благодаря.